أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت على فراقك فعلامي لم تسيني فاوتاكي عندما ناديتيني فصمتت لان اتى كلامي وقعدت عن ارضي انتبهت عن ر ono se vratimo na temu tog uspona i pada muslimanske islamske država. Kada god neka civilizacija materijalna se uzdigne kako materijalna masi se ode na, na, na dvorce, na kuće, na, na infrastrukturu, na na sve ostalo što prati jedan razvoj jedne jedne države, jedne civilizacije, što god je bude jačata materijalna strana, Naci to to je kako neko pravilo dođe istorijsko. A, pad te države bu, bude jači i gori i teži i razorniji. Naci ja ako bude pad. A, ovu stvar narod nalazimo i kod, kod nemuslimanske države. Ali ovo je karakteristično za muslima, ovdje govorimo za muslimanske. Države. Znači ovo je stvar je pisao a, a, prvi je za, od začetnik nauke o o društvo sociologiji a to je El, Ibn Khaldun ili Khaldun u svojim knjizi legendarnoj knjizi Al-Muqaddima oni govori o to o ovoj temi kako države nastaju kako padaju šta su razlozi uspela šta su pada sa islamske strane sa širiske strane ne onako jel znači oni govore sa islamske sa šerijske strane vraća na šerijski tekstove i analizirajući stanje stanje, e, država, naroda koji su živjeli, kako im se dešao, sada su bilo razvoj, pa se uspjeli, pa su se utvignili, šta je odvelo u, u pad i, i e, da se strmoglavili i da su padli. E, da se vratimo, recimo, konkretni prijem, nismo da sad pričali, jel' tako, imamo period Abdurrahmana Dahera, koji je emebijskog e, emira, koji je pobjegao iz Šama, sačuvao se od Abasijske sablje, Otišao u, u Endelos i tamo napravio, uspostavio državu. E, taj period njegove stvari, to uspostavljanje njegove, njegove, s njegove strane države je u stvari značio šta? Veliki uspon, većko utvršenje jedne muslimanske države civilizacije. S tim da je njegove, paada njegove tije države, koji se desio poslije toga, e, bio e, dosta manji, dosta manji u odnosnu na vrijeme Abdrahmana Nasira, a to je, govorimo o čovjeku je bilo vladaru srednjeg dijeka, ili Hadžiba mesura, koji je došao posljednjega. A, njihov a, pa, pa, pa, pad koji se desio nakon njih je bio jačiji, žešćiji i gori. Zašto? Opet svraćam novu stvar. Zato što je a, ta materializacija koja se razvijela za vrijeme Abdrahmana Nasira i, i Hadžiba mesura bila veća, jača i na višim stepen. Opet ponavljam to pravilo kada god znači neka država neki narod živi tu uh, materijalnoća jačom uh, uh, ogromnijom luksuznijom njen pad bude uh, znači suprotan tome jači ješči i gori i teži pogubniji za ljude jedna zanimljiva događaj desio se uh, odnosno bio postupak Omara radijallahu an za ime njegovog hilafeta 17 godišnji pohići Mi znamo da je Omar radijallahu anhu bio od, od namjesnika koji je slao muslimansku vojsko muđahide da širi islam oko okolna mjesta sa džihadom, osvajajući ta mjesta, da se uspostavlja tu širijat, vlada po islamu, i tu su ljudi masovno poslije primali islam. S tim da 17. godine po Hidži, nakon što su muslimani imali nekoliko okršaja sa perzijskom državom, Omar radi Allah, on u 17. godini poheđe, naređuje da se prekinu futuhati, islamska osvajanja. Kada je, islam ili futuhati? Naređuje da se prekinu. nema više Nije zabranilo da se prave fanzive, da muslimani dalje osvajaju Terziju. Ne zato što su gubili, nisu imali moći, nisu imali se sredstava, nego zbog mnoštva ganajma, ganime koje su imali. Zbog mnoštva a, plina koje su koje su uzimali od perzijanca sa na u bitkama kojima su borna mjestima gdje su pobjedili perzijanci. E znači taj plijen se sastojao prije svega znači u u znači, u zlato, u srebro, u u u draguljima, u odjeći e, znači razna razvrsti odjeću, da znači, i sve druge vrste proizvoda koje su perzijanci kao kao, kao civilizacija država poznata je kao najviše država tog doba kao poput e, Rimana ili, ili e, bizantijaca. znači ogromno su bogatstvo, znači, muslimani tada uzeli od od erdzianoca. I šta je tu probio problem? Problem je to bio što što Arapi prije prije tih e, islamskih osvajanja za vrijeme Omara radijallahu Kada bi neko od njih, tako se prenosi, kada bi neko od njih a, razmišljao o bogatstvu, sanjao da bude bogat. Kaže ta osoba ne bi nikad prelazla broj 1000. Znači, za nje ne zamislio neko može biti bogat, a da može imati i metka više od 1000 dinara. Ne može imati 1000 dinara, do 1000 dinara to je bogatstvo. Iznad 1000, tu ne, ne postoji taj brut. Znači, ne postoji kod njih taj brut. Tako su oni zamišljali. Znači da, da, da, da kod njih don, donalnik Donald je bio dajeb. Znači sa nisu bili pojedinci oni koji su bili bogatiji. Međutim, nakon perzijski osvajanje per Perzije, u oblasima, nije bilo to potpuno, kada je Omer radila za Ustavu 70 godine po Hidži, znači tada oni toliko, toliko, toliko su imali ratni plijen, da već su mogli metak svoj da broji preko hiljada, u milionima. I to je narodno, za, za narod taj, to je bilo nešto šokantno. Znači, dojučije si jedva sastavio kralj s krajem, to imam primjer nekih kod nas ovdje, što je došao, Došlo je u grad sa ščapom i ono, ono, mjelo, onaj, ono, ono, sa lvetom se zamotno u njog. I nakon 30 godina postup bogataš ovaj, onaj, tako dalje. Znači, iz znači, tolijskih njega spominja, znači, kako su, kako su arapi tad bili, onaj, veliko fitni fitnik po pitanju toga, po pitanju mjetka, znači, čak do te mere kaže, njihova se lica promijenila, Izli lica im se promijenila. Prijem lica bila smeđa. Od umora, od rada, od teškog života. Kad su, kad su osvanja i ospodliza, imali metka, već mnježnija lica, bijela, fina, od lagodnog života. A znate, baš je to tako, jel' ljudi, izbogati porodca i mučniji, imaju drugačiji izgled, tjelesni izgled, nego ovi drugi koji živi, koji imaju težak, jel' težački život, kako kažu kod nas, jel' Jesu na koži vidijeli, jel' kako je živio i... Znači, koja priroda njegovog posla. Šta je ovdje pojenta? Pojenta da Omar radi Allah Anhu, znači njegova je glavna stvar, njega što on interesa za njegov narod u tom periodu kad on bio halifa, njemu je bilo bitno da, da ljudi uđu u džennet muslimani, da zasluže džennet, a ne da ta imetak bude fitna za njih na dunjalku i da, da bude razlog sebe da je hodet mnogi u džennet. I zato prenosi se od njih uh, jedna izjava, jedna, izjav, jedna rečenca u kojoj kaže Vaditu leu ane bejni u abejne faris džebel minnar. Kaže, uh, volio sam bil volio bih da je između mene i uh, Perzijske države Perzijanaca kaže brdo od vatri. La, wala, la, la jakrubni u la Ni da se ja, to je približno tom brdu od vatri nida se on približao nama da budu daleko od nas. Znači, toliko je Omer Radjalan vidio da, da u stvari, koliko u stvari Dunjalog predstavlja problem za ljudi. I to je tačno, to je, je, je širijanski tekst i po tom pitanju. Koliko je koranski, ajte koji govori o tom, je, koji spominju predanost i metku u, u negativnom kontekstu. A onda šta se dešava? Dešava se, znači, Omer Radjalan nije imao namjer da ponovo nastavi e, takozvani fotohati, islamsko osvajanja, sve dok ti prvi napalio. Nisu desali, znači, ni prošle godine dana, perzijanac su prvi da napadeva. Ili mislijeći da su, da su Arabi se umorili, oslabili, da ne imaju moći, ili mislije da mogu iskoristiti priliku sad, jel, da vrati ono što su izgubili, u svakom slučaju, znači, e, Omer radijalno je udalje osvajanje bio uvučeni. Nije htio da, on je htio da obustavi, totalno. Ustavni prestavni dok je malo ne smiri stanje kod muslimana zbog imetka, zbog mnoštva ratnog plina koji su imali. Tako da je napad terzijanaca ponovno muslimana uznako da je 18. godine pohriži, nakon godina dana, jel, po, Omer Radjalan ponovo naređuje da se pokrenu islamska osvajanja. Znači, ovdje, zašto govorimo ovu stvar? Znači, ovdje govorimo, znači, a, koliko Omer Radjalan, koliko je imao jaku, jaku viziju Jako, jako, znači, zdravu vizu, gledanja i stavljanja prioriteta, šta je bitno za, za narodnu muslimanski, za ovaj umet. Šta im je prioritetniji? Narodno, jel, nakon toga dolađe jedna druga zanimljiva tema u ovom kontekstu. Sve govorimo u kontekstu tog uspona i pada muslimanskih država. Da imamo hadis, koji bilježuje Budavud, Hakim i ostali manje poznatim zbirkama, u kojem kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, in lahe, E uh, jeb khatoli hadihi umma ala ras'i kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Zai kaže Allah džele šanu, ovom umetu svake uh, 100te godine na vrhu svake stote te godine onog ko će obnoviti ovu vjeru. Ovako zanimi hadis. Ja. Hadis je dosta. S koje strane da je ovo zanimljivost hadisa? Prvo, hadisa se pominje teč di, jujed di didin, znači obnovit će već. Šta ima da obnovi, jel? Šta nam ima da obnoviti to došlo u Korana sunetu, je Pojašnjen, jel? Šta se tu ima obnoviti, da dođe s novim tumačenjem i Korana suneta? Ne, nije to. Neki tu pokušavaju danas ovi savremeni moderacijovi, islam, pokušavaju takove modernisti islamske. Da je u stvari teč di, jel? Da u stvari, jel, ne moram se so mi igazivati kako su prvi učansko pojasniti. Mož Dakle, kao se bolje uklopili u, u, u, američki, u američko pojmanje islama. E, znači, ta obnova, kad se spominje u do hadisu, ona govori o ovo što mi sad pričamo, da što malo krenu ovo pitanje. Znači, ako će se desiti obnova svaki 100 godina, to znači da će imati pad. Znači, ima uspon, pa je nešto palo. Narušilo se, pa treba obnoviti ponovo. Ovaj hadis je dukaza tu način. Taj dokaz, historijski, da, da je da istorija ovog umeta muslimanski narod, da je država, da, da, da određena vlaza doživi uspon, pa onda doživi pad. Pa opet ponovo iz pepela, iz slabosti, iz se ponovo diže uspinje, pa uspon, pa pad. Pa uspon, pa pad. Kako? Na kojem mjestu? Znači, Hadis direktno govori o tome. Jer šta, šta se ima tu obnavljati? Nema šta obnavljati, Koran, Sunak, Koran, Sunak, Sunak, Istija. Njivo tumačenje je poznato, samo znači, da treba učiti, izučiti nekso obnavlja stanje konstantno. Znači, Č stanje je to koje se obnavlja. Mijenja se stanje. Naravno učijanski odgovoro o tem, nije sa cilj da da, da obrađujemo. Možemo komplementarno držati samo ovou hadisu. Recimo učijanski odgovoro, znači popitam toga znači, da li se tu misli da to mora biti pojedinačno obnovi vjeru ili može biti skupina ljudi. Pa jedni kažu znači ovo jedni ono, jedni kažu jedno i drugo, nekad ovako, nekad onako. Jedno drugo ispravno. Pa kaže recimo na, za prvi 100 godina kada je bilo 100 godina po Hići, bio obnovitelj ove vjere? Bio Omer ibn Ablazic. Hrvatska skupna činaka znači da je on bio kao peti pravidni halifa koji je obnovio ume za svoje dvije godine, mnogi vladava je nad e, Kada je bilo dvijestotine godine po Hiđi, koji je bio obnovitelj ljera, kaže da je šafija. Većina da se misli na šafija, da to šafija uradio. Šafija sa svojim znanjem, sa svojim, sa svojim knjigom Risala, koja govori, koja je, u stvari u Sulu Fi govori. Metodologija, Uh, izvlačenja, zaključaka, uzimanja propisa iz Korana, suneta, jasa i džmana. To sa čime je, čim je došao Šapija radijallahu anhu, ili Rahimehullah, ispravno da se može mimo shaba za neko radijallahu anhu, uh, on sa čime došao, to je sad kost, znači kost u grlu savremenih ovih modernista, koji bi razvalili Islam pod izgovorom obnovi Islama. Ono sa čime on došao u to toj knjisi. Znači, metode kako se izgledače propisi iz Kur'ana i sumer To je vrlo bitna stvara. On je to uradio i zaista se služuje taj naziv obnovitelja vjeri. A naravno može biti, obnovitelje mogu biti skupine. Mogu biti skupine. Kao što ćemo vidjeti, doće na poslije ovog što govorim od 1.2, doće jedna skupina. To je skupina murabitina, koji su bili desili u Maroko. Pa su poslije, znači, govorić konkreter Jusuf i Taš Finu ko je došao, koji je spasio, Endulus, Endulus se trebuda padni, da ga nestane, nestane. Onda dolazi Moravi Tun, dolazi i ulazi u Endulus i, i, i omogućuju da još produži život Endulus još nešto više od jel 300 godina. Naći može biti skupina. Nije ovci da govorimo na što detalja vezano za taj hadis. Ali mi ako ako govorimo znači ovaj hadis govori kontekst to te teme, znači da ovo ovaj ima da žilja tako, znači ima ima Usman koji, koji je lagan postepem težak i onda doživi naši doživi do, do svoju snagu i moć i onda ide, ide pad neka bude naši ogroman jak a neka bude postepen taj pad. Mi kad pogledam jel recimo život poslanika sallallahu alejhi ve Nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ova vjera doživa jedan ogroman pad. Šta se deslo? Ridda, otpadništvo či znači, uh, iako je znači uh, Vanštinom čitalo arabsko poluostrvo primilo islam nakon smrti poslanika sallallahu alajhi wasallam svi su otišli u otpadništvo u riddat osim koji gradovi Mekka, Medina, Taif i uh, selo Heđar u Bahreinu, Ne Bahreina va današnji nego je u Ahsa današnji grad. Ta četiri mjesta sva tri grada i to jedno selo. Sve ostalo je učinilo otpadništvo. Znači, to, to, to je strašna stvar. Da, Allah nije dao Ebu Bekra, takvog jakog, takvog snažnog, takvog odlučnog, a, namjesnika, a, uč, učenjaka. Pokazuje time da je bio učeniji, nijema sumnije da je bio učeniji od Omera. Omer je se bio začudio njegove odlučnosti i njegovom ilima. A znate koji je Omer? sa strconv svojom odlučnošću svojim tim uh, kako Omar kaže jel ne mogu dorači Potemaz nego to elhamulah Allahu džehano mu dao ilham znači ga da tako postupi pa radio tako uh, sa svojom odlučnošću da povede taj rat kako ga povo odpadnika uh, za dvi godine koje vlada Omar radil uh, Abubekr radi, on, on je vratio ponovo džezir Arabije islam sve Allahu ekber znači nakon, tako tako naglo pada vraća se ponovo je, islam diže ono da se vraća u, u Arabskog poloostrava. A onda imamo, jel, poslije toga, dolazi vrijeme Omra radi Allahu Otmana radi Allahanu uh, kada muslimani vrši tzv. futuhat islama, osva, islamska osvajanja, širenja islama u okolna mjesta oko Arabskog poloostrava. I naravno, muslimanima se otvara dunjalog. Dolazi oni na posjede per, Perzijanaca i, i Rimljana, odnosno Bizantijaca. I onda dolazi opet jedna fitna iskušenja, ogromno veliko, a to je fitna koja se desila za vrijeme Heddafta Alije radi Allahom, između ali je, i Moavije, Havariđa i ono što se desilo poslije toga. Zaustavljene su tada islamske osvajanja, prekinuto, znači, čak to počela velika podjela među muslimanima, nekoliko halifa, bilo isto vremno, tako da je, sve do momenta dok dokad, Benu umeje, Mevije, dok oni, jel, ne ne preuzmae svoje ruke kao neviskih lafa to je to prvenstveno počinje sa abdominalnim marvanom i, i njegovom sabljom sa kojim Haddaj ibn Yusufa pa na osmanska država uh, objedinjena ujedinjena u jednu snagu jednozanim i onda pa na osman počinje osvajanje i na istok i na zapad. Muhamedi uh, imamo tamo uh, e po tebe tamo na, na istoku imamo ovamo jel Musa ibn Sairat Arkib Ziyada znači i na na na istoku i na zapadu Osman polumno počin da širi da si, širi svoju državu, svoju o, zašto se širi svoj državu svoj moć. zašto vi se sad po Zbog toga znači što, to možemo historijski pratiti znači u uspon određeni, određeni, određeni skupine određene grupe određeni određeni namjesnika po pa onda lagani pad ili ogroman pad znači Benumeje su bilo u velikom usponu, u velikom hajru, sve do pred kraj svoga hilafeta, pred pre sam kraj, nekih sedam godina, i onda, a, znači, urošila se njihova vlast. Velike su bitne bili za vrijeme njihova last. Onda dolazi na scenu a, Abasijski hilafet, i onda dolazi snaga njihova mošnja, koja, koja ni dugo trajala, pa onda ponovo pad. Znači, strašan pad, pogotovo sa delovskom Tatara, sa, sa uništenjem Bagdada i tako dalje. Onda ponovo se diži, na za vrijeme krštaških ratova, Ejubini, Salahudine Ejubi, njihova ta poroca namisnička, koja dala po, ponos i moć i slavu e, izdignuća muslimanima. I ona doživa svoj vrhunac, moć i stv. pa da bi onda ona počne da pada. Pa onda dolazi po toga period Memalika, Putuza, Zahira Bibersa i njima slični. Memalike to su bilo slobođeni robovi. Oslobođeni robovi koji su primili islam, postali vojinci, vojskovođe i oni su preuzeli vlast u svoje ruke. I oni su vladali u metopu. Ne radi strasti, nego širili islam, širili pravo, širili hajl, izgradili gradnje, uradili nevjerovatna čuda urade za o hizmet islam. A do juče su bila jel djeca koja su zarobljena djeca, koja su zarobljena od određenih ratišta. I odvođene su muslimanske neke neke centre vojne ili naučnici gdje su primili islam, odgajani na rasu, takad jesam najinteligentna, najpametnija da do i sadrže položaj i oni povedu umet. To u islamu nije problem. Ko god je sposoban, ko do ima mogućnosti, ko naolažan da da i te bog bog njegove sposobnosti, njegovog iskrenosti i truda i rada, on može uspjeti u ovom umetu. Zato je islam velik. I ovako, znači, možemo, znači, spominjati, od po, znači, komplet, recimo, poslije toga dolaze Osmanlije, neke smo, jel, zapostali te, te neke, kroz istoriju, te da spominjemo rijedno, znači, Osmanlije su imali svoj uspon, pa su onda imali lagani pad, do perioda su došli da su zapazvali bolesni čovjek, i tako dalje, da, i onda pade hilavte, tako dalje. Odnosno, što je ovdje bitno? Ne, znači, ne, znači, neminovno je da, da muslimani doživi uzdignuće. Znači, uspon, neka država muslimani u određeno vremenu. Nemino doživio uzdignuće. Nakon pada, ako se održiva neki pad, slabost, nemoć, nemino na nakon toga dolazi, dolazi znači, uzdignuće. Znači? Zato što to, od, znači, govorimo o Allahovi sunijeta, Allahovi zakon, govorimo o sunijete, ne se suneti ovi sunete, nešto se mu steha prečinalo poslije nikada, nego sunijeta, zakona koje je postavio... U znači, u nastanku i padu država. Znači kada godse znači to pravilo znači ponašao ga nonstop dani u glavi. Znači kada godse muslimani predaju đunjaluku i njemu propuste doživaju pad. A to se dož, obično dešava ne u početku stvaranja neke, neke muslimanske moći i vlast, nego nakon, nakon uzdiknuča ako što ta država doživi do vrhunac. Razražavalo ga kod Osmanlija, pašao svim ovim državam ili ovim državama koje su ovim uh, vladarskim porodicama koje smo malo prispomenu. A ovdje znači opit draga glasati da, da uh, zašto se ovako dešavalo? Zato što kako kažu ja učeničaci između Alaha dželeša i uh, i njegovih robova, njegovih stvorenja, ljudi nema, nema porodičnih veza. Alašanu nije nikom blizak u smislu da je nekomu bliži i njega pomaže i uzdiže, a neko drugi dalje mu. Znači, između Alašanu nema ne seba. Alašanu nema, nema neku posebnu da daje uh, sklonost i bezprav određenim ljudima odnosu na druge ljude. Nema rodbinske veze. I zato kaže poslani Sadnu Hadisu, vama dobro poznate, Motefak Alehi, uh, kada je pozvao uh, korejši u la ilahi ilala na samom početku, znači pozivanju tebi, kaže o Fatima ja Fatima kuli la ilahi ilala, reci la ilahi ilala u i radi, hadi, radi dobra djela la ugni anke min lahi šeja ja ti koda Allaha ne mogu ništa pomoći Allah hoke, okay, pa sani sam nemože svoju čirku pomoći šta je mogu pomoći? akida i dobra djela nema, nemožeš porijeklo pomoći Kao što nije pomoglo i poslanikovim, salalavom, salalavom, salalavom, amidžama, koji izbiliko reši. Znači, najbolji porijekla. Pa tako od muslimana, koji zabere dalalet, on od muslimana, koji zaberu dalalet, još će da idu dalaletom. Radio opriječno sunetu poslanika, salalavom, ne sada. Neminovno je da takva skupina muslimana doživi porazi poniženja. Znači, bez ikakve sumnje to vodi u, u porazi poničenja. To je pravilo, istorijsko pravilo. Naravno, sve ovo što sam vam spominan, znači, ovo, znači, ovo, ovde ovo zadnje dva, dvije, tri rečenice, znači, to kroz prizma događaja, kroz istoriju, znači a, sve to imamo i u Endelusu. Ovo govori malo, malo jel, preletimo letim išlo neke druge, jel, a, u jednoj rečenci neke istorijske događaje, a mi govorimo o Ovo je istorija Endelusa a i drugi muslimanski mjesta. I kod nas ovdje? Ako bi neko danas došao, pa dobro, ovaj, nakon ovog, ovog govora, pa rekao, pa dobro, ovaj, u kakvom smo sad mi periodu, da je sad konkretno mi muslimani u ovom stoljeću, gdje smo mi, jo smo na uspone, smo na padu, ili smo tamo ili blamu, nema sumnje, da je odgovor, novo pitanje, nema sumnje da, da su muslimani u fazi pada i slabosti bili od kada? nakon ukidanja islamskog hilafeta 1924. pa na ovam, sve do nekih 70-ih godina, između 60-70 godina. Znači, to je taj bio period jednog naglog pada u muslimanskom momentu, gdje su uh, unutar muslimanske država uh, muslimani uh, džematski ostavljali islam. Znači, išli u ridet znači džematski. To je bilo masovno ostavljanje slame. Mi možemo na vot zašto zato što smo jel bili jel vidjeli smo rješenja u zapadnoj civilizaciji i zapadnoj tehnologiji i tehnici ovo ono to na stranu. Mi govorimo da se da se znači tada muslimani doživjeli na strašan pad. Da bi sad imamo zadnje znači vrijeme ti 60 70 godina prošlih stoljeća do danas imamo ima postepeno lagano opuđenje u muslimanskom momentu. Da, tako znamo mi je za ovom ja. Mi znamo, jel, ja, osmanijski hilafet, nakon što je bio na vrhuncu svojim moći, počeo je posebno oslabi, sve dok nije ukinut na 1924. Nakon ukida, ukidanja hilafeta, i prije toga, muslimanska sva mjesta, i prije toga već bila, znači podijeljena su ove današnje trenutne države muslimanske koje imamo. Dok je to prije uglavnom bilo, to su ogromne velike države bile jesu sasvim podijeli po naciji po nacionalnosti. Zbog znači ta podjel narodno uticala negativno. Potpi znači potjeran žar tog nacionalizma i što pomiješano sa ostavljanjem islama. I ta, ali sve to pa se taj pad koji se sada dešava u savremenom dobu govorimo još uvijek odgovor na to pitanje kojim smo mi stanju. Sve to ne bi bilo toliko neobično i tragično da se ovaj Pad koji se desi u 20. stoljeću muslimanskog umeta, ta slabost i pad i stagnacija i dekadencija i e, strmoglavljenje muslimanskog umeta, da se nisu desile još tu dvije krupne stvari, koje se potpuno radsko od pada muslimanske država prije toga. Prva, a to je ukidanje hilafeta. Znači, nakon 1924. godine potpuno nestaje hilafet u muslimanskom svijetu kod muslimana. Tako da imamo, poslije toga smo samo imali neke džemate koji su pozivali da se ponovo uspostavili vrati hilape. Poput džemaa Islamije, poput Ihvano Muslimini, uh, neki s normalno, uglavnom, bilo više parola nego pratiti su to radili. Uh, I danas imamo, jel, prošle godine nam se vratio hilape, jel. Neko je, jel. Uh, ideja ta vraća se, znači, vraća se. Ta ideja ispravna, jel. Hilafet treba uspostaviti. Rađe ga da uspostavi onih koji su mogućnosti mu se da uspostavi. To je prva znači ukidanje hilafeta. Druga stvar je, a to je ukidanje vladanja i suđenja po šarijetu. Znači u skoro svim muslimanskih zemljama ostatak je nešto Saudijska Arabija ili imamo danas možemo Pakistanu i neki drugi državanja da, da se, se vlada i sudi po, po većini, po većini. Jel, po šerijetskim na šerijetski sunce, pogotovo Saudijskoj Arabiji, osim o nekim stvarima. Znači, u ostalim zemljama, znači, znači, potpuno je ukinuto vladanje i suđenje po šerijetu. Mi imamo i Bosni, znate dobro da je bilo, nakon dolaska Austrijogara, ostavljena je mogućnost muslimanova i za vrijeme Stare Jugoslavije. Stare Jugoslavije, ovaj, prije, prije, prije završetka Drugoj svjetskoj rata, muslimano je data mogućnost da imaju suđenje, imao šerijetske sunce spostali, da, da se vrši suđenje, u uh, neke dvije, tri oblasti, znači u nasljednom pravu, uh, u bra bračnom pravu i još neke druge oblasti uh, ne zna, tačno, ne srećam se. Znači, i, a to je dokinuto sa, sa komunističkom Jugoslavijom. Uh, znači, od, ta, od te dvije stvari, znači ukidanje hilafeta i uh, ukidanje vladanja suđenje po Širjatnicu su nove dimenzije koje su a, drastično, drugačije i različije, ovo se nije nikad desilo prije toga muslimanima. se desio neki period, za vrijeme Tatara, kad je ufinut hilafet i ubijena halifa, jel, nije prošlo malo vremena, različene, ponovo proglašene druge halifa i nastavljeno dalje. Dok danas imamo nestanak, znači, institucije hilafeta, Bez obla kliko helafa u držem perioda bio slab i nemoćan i nema nikakve funkcije samo bio izle i email i tako dalje. ali to je imalo, svoj snag, imalo svoju snagu, imao svoj moć, moglo se pozvati na to, moglo se vraćati na to, moglo se na osnovu toga oživljavati, pozivati, vraćati slamu, širiti i tako dalje. A ovo vladanje ne suđe po šerijatu, to je također jedna druga opasna stvar, do tej mjere da se danas smo navikli na to. Jel? Navikli smo na nema vladanje, nema suđe po šerijatu, odnosno naši intelektu se takmiće i natiče da kažu kako stvar smo mi, toliko uspješni usma da su uklopima ove pozitivne tagutske zakone i to je naša osobina i vrlina i tako da mi to možemo. Allah opakva. On se to kaže obrnuto, da, da pregođavaju stanje, da se vraća na šarijat, da se uvodi što više šarijata. On je obrnuto kaže treba ostati na ovom, jel. to je naša vrlina da mi možemo ovako jel, da suklopimo jesu, jake filozofije s teško uklopiti. Jel. Namete, jel. Islamski umec. Znači, se razlikuju od prethodnih kultura i civilizacija po tome što neprestano doživljava uspon i pad. Za razliku od drugih naroda. Drugi narod, kada dožive pad, više se i ne vrati. Samo je istorija za bilješnje. Hoćemo <laughs> primjer toga. Gdje su civilizacije Rimljana? Grka, Velike Britanije, za koje se reklo tako kaže, Sa, a, sa nje, država Velika Britana, su, njeno sunnice nikad ne zalazi od tih države. Kao god ostane osta na istoku, uvijek, znači na Zemaljsku kugli ima neko mjesto gdje Britanci vladaju. Uvijek sunce sjaja njeno državo, kao god kružio. Nestalo je to. I da nabravimo redom te, te, naši te civilizacije države. Iako su bile i doživjeli uspon i određeni napredak i tako dalje, a, dožive, padi, više se ne ponove. Jedino ovaj umet ima tu karakteristiku, da ne umiruje, ovaj umet ne umiruje. A i kako umirao, Kada Allah Žešano kaže, u mnogo, mnogim kuravskim najetima, znači Allah Žešano je kaže, da je on i njegovi verovjesnici su oni koji pobježuju. A mi smo nasljednici verovjesnica, vjere koji slijedimo. Mi slijedimo ono što je došlo s verovjesnicima. Znači, Allah to nama garantuje ovom umetu. I toliko širijskih testova koji ukazuju na to, da ovaj umet ima tu osobinu da se obnavlja, da se regeneriši. I ako se desi pad, opet se, po, na, znači, ako znači, se na jednom mjestu ugasi svjetlo Islama, na drugom mjestu Osvani. I tako se uvijek radilo. Znači, ako je omrkne na, na istoku, Osvani na zapadu, u Endelusu, nakon Endelusa, osmanijskih lafe se uzregao. Uh, ili pada Abbas i na drugom mjestu se niknu muslimanski jaka država ogromno tamo u Indiji, tako... Znači, ja, tako je, takav je islam po prirodi, znači on ima snagu. Uh, sam islam po sebi je jako snažan, kad ga muslim, određena skupina muslimana, pogotovo vladariju, ulema kad se toga prihvati, znači on ima takvu moć, takvu snagu, da, znači ne trebamo mnogo ni vremena da, da postane jak i snažan, da u stvari oko sebe, mijenja ljude koji su unutar te države. U glavnom znači, od ukidanja Hilavte 1924. godine, slabosti i pad umeta je trajala do 60-70 godina, godina prošlog stoljeća. Zatim počinje ovo buđenje, kao na, način odgovor na ovo što smo govorili. Znači, mi ako danas pogledamo jel, oko nas u islamskom umetu svugdje, znači mnoštvo klanjača od omladjenja, ne od Ida, sad omladina klanja. Skoro u svim muslimalskim sredinama je Znači, mnogo je omladine, mnogo je djevojaka koje se vraćaju islame. To je jedan, jedan vrlo bitan moment. Pokriveni žena koliko, koliko ni se stara. Znači, eh, o, osjeti se taj taj, eh, taj islamski naboj, ta islamska snaga. Ne više u onom, onom ko u staračkim domovim, moj star je, didi, na nekada presmrte, onda on zna je zahač, zna je za džamiju, nego sad, omladine, sad omladina se vraća, vjeri, sad se poziva na izvore širijata, na islam, čak... Muslimanskometu znači aktuelne su stvari poziva da aktualna stvar političkog islama. Politički islam, bez obzira koliko ga neko kritikovao i imao za stranjenje od tom političkog islama, politički islam, islam je nezamisliv bez politike, je islam je politika, islam je država, islam je sve. znači Kur'an je zakon za sve stvari, iznad svega što postoji, je što može neko da uređuje život svoj sa nivoa pojedinca, sa nivoa države i namjesnika i tako dalje. Uh, odnosno, uh, buđenje ovog umeta od uh, odvrlo zanimljeno stvar. Znači, ako to buđenje počelo s 70. godina, a već je prošlo podostan, znači, neke 30-40 godina, znači, to ukazuje da je buđenje ovog umeta postepeno ide i ide polako, da traži požrtvovanosti, truda, zalaganja, da to baš neće biti. Od jedan, po, od jedan po, kao što bi kao što to neko zamislio, el, ono, kad se ja i ti počnemo držati vjeri, mi bih jedan po svetili zadnjih godina svi uko nas moraju držati vjeri. Ako neće, Presuđujemo. ih. <laughs> što je greška, jel? Ne ide to tako, jel? Treba, treba puno sabora, treba puno truda, treba puno zalaganja. Na kraju krajeva mi sebe mjerimo, ajto. Divan je među nama onaj koji je 20 godina ustrajao da se drži. Onako kako treba, bez onih variranja, kolisca, aji tamaj dvan, aji mudro, aji ne mudro. Znaš, da budiš tvrst, jako, uvjeri da budiš dugo godina takav, to je kerameta u osnovi posadske keramete nisovi sufici budalašine nego da budeš čvrst jak uvjeran kao porasio i promjena da obstaniš, da ustraiš e, naravno ovo to je znači to je slika prilika u savremenom doba. E, molim Allah da mi budemo znači, da bude dio toga to buđenja vraćanja u uspona i moći slave islama i muslimana svugdje u svijetu mi budemo dio toga inshallah Ali mi ako analiziramo istorijski način, mi ako analiziramo, sva spominjamo, pričamo o tim ljudima, velikanima, koji, na kojim želimo da naša djeca budu takvi, u najmanjeg ruk naše djeca, ako ne možemo, mi, jel? Taj, jel? Abdurrahman Dahil, Abdurrahman Nasir, Abdurrahman Gafiqi, Musa ibn Usaiv i slični velikani ovog umeta, koji su spojili, za kada kad, se kad, pominje ove ljude, ljudi su spojili znanje i vođenje upravanja državljom i praktikovanje vjeri. To skrupne stvari Čovjek može imat znanje, intelektualno znanje, puno informacija, međutim, ako to on fraksi ne sprovodi i ne radi po tome, znači on dođe kao neka, je, kao neka finansklopedija koju možeš je, nositi sasvom u džepu. Znači, to, to uzizanje, vraćanje vjeri, znači, ono traži neko lagano organizovanje, jačanje, odgoj, izučavanje vjeri. Znači, rad na tom putu. A, a ne da se to nekoga da to el ne, ja to želimo, sad lepo slušamo istore slama i sad želja nam se jaka pojavila i mi sutra ustanimo i vratio nam se lijep i velikih laba. Ne ide to vrača tako. Mora biti truda, mora biti znoja, mora biti žrtvonja, mora biti znači e, e, e, i krvi što kaže el na ovom putu. Mora biti toga. Onda znači ovaj umete tako se uspenjamo, sa radom, zalaganjem, sa znojem, sa trudom. Kad ti, kad ti tvoja vjera postaje tvoja koža i tvoja krv. I kada za nju živiš i kada za nju umireš. A ne samo da obični tvoj donjački stvari, taj pojas, popiti da imaš kuću lijepu, auto dobro i to je vrhunac tvog donjaluka. Ako nađeš ovamo druge stvari, al što stigneš odjedini tako da možeš na film. Ne vraćam. Znači ovaj umet je rastao i uzdigao se sa ljudima koji su vjeru stavili iznad svega. A la ina nije donjaoka. Doživi ljepotu. Doživi ljepotu koju spomenju Ibn Taymije, koju spomenju Ibn Kajinja. Kaže, onaj ko nije doživio, ko nije našao dženet na dunjalku, neće čega ne osjeti na hiratu. To je tačno. Kako možeš dženet na dunjalku naći? Evo, bilo li šeo trdička mjesta u BiH, gdje su lijepe, zelena, laha, ekvara. Isto dženet kaže? Ne. Nađeš ljepotu imana u svom srcu. Uživaš ljepotu islama u sebi. Da ti je lijep kada ujutro i osjećaš ljepotu što si rođen kao musliman, što možeš spominjati alaha Đelešanu, za, a, da možeš razmišljati one pozitivne stvari koje možeš uraditi, izmet učiniti, biti koristan nekom, nešto novo naučiti, tu ljepotu koju osjetiš u sebi, u sebi, to je tvoj džendeta dunjalko. Bez ovdje bio ti u zatvoru, bio u, u najgoroj državi, u najboljoj državi, ne minja tu stvar, znači to je stvar tvoga srca doživljavanja ljepoti i vjeri u sebi da ne odlutam sa teme. Narodno, pazite, ovdje, kada, ovdje najbolji primjer, svem što pričam, imam primjer poslanika Sadlalama. Pazi se, poslanik sam nakon smrti Hatidže, radi Allah, ona, koja bila njegov veliki osnovac u život i pomagača. Pa onda, nakon toga, jel, odlazi u tajf, u tajf, pa ga tamo je prihvataju njegovu da odbijaju ga, ponižavaju ga. Zatim, jel, on nudi islam onim karavanama koji su dolaze na hađ, I to ni od prve bilo, odmah da su ljudi prihvatali. Znači, pa u takvim momentima teškoće i nesvatanje, ne znam ima, protjerivanja muslimana iz Mekke i tako dalje. Zatim se dešava, znači, onda dolazi taj, taj uspod lagani, nakon što uloženo, nakon što je rađeno, na širenju vjeru, odgoju i tako dalje. Dolazi hijđab, dolazi bitka na Uhudu, na, na Bedru, na Uhud oslobađanje Mekke, da bi, znači, prekranje Gužbota prihvatlo čitao nači Arabijansko prvoz opološtvo prihvatlo islam znači to je to znači kada gledal kod krusiru poslanika salallahu alim se no billahi jezutel mahani amaratan arjija ala ahli hunaka vaselnih كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا